פרק ז. "עלי לי, כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר, אין אשכול לאכול, ביקורה היוותה נפשי. אבד חסיד מן הארץ, וישר באדם אין, כולם לדמים יארובו, איש את אחיהו יצודו חרם. על הרע כפיים להיטיב, השר שואל. והשופט בשילום, והגדול, דובר הבת נפשו הוא. ויעבטוה, טובם כחדק, ישר ממשוכה, יום מצפיך, פקודתך באה, עתה תהיה מבוכתם. אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף, מי שוכב את שמור פתחי פיך. כבן מנבל אב, בת קמה ואימה. כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. ואני באדוני אצפה, אוכילה לאלוהי ישעי, ישמעני אלוהי. אל תשמחי אויבתי לי. כי נפלתי קמתי. כי אשב בחושך, אדוני אור לי. זעף אדוני אשה. כי חטאתי לו. עד אשר יריב רבי, ועשה משפטי, יוציאני לאור, אראה בצדקתו. ותראה אויבתי ותכסה הבושה. האומרה אלי, איו אדוני אלוהיך, עיני תראנה בה, עתה תהיה למרמס כתית חוצות. יום לבנות גדריך, יום ההוא ירחק חוק. יום הוא ועדיך יבוא. למיני אשור וערי מצור, ולמיני מצור ועד נהר. וים מים, והרה החרה, והייתה הארץ לשממה, על יושביך, מפרי מעליליהם. ראה עמך ושבטך, צאן נחלתך, שוכני לבדד, יער בתוך כרמל, יראו בשן וגלעד כימי עולם. כימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. יראו גויים ויבושו מכל גבורתם. ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה. ילחחו עפר כנחש, כזוחלי ארץ ירגזו ממסגרותיהם. אל אדוני אלוהינו יפחדו, ויראו ממכה. מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו. לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו. יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. עד כאן ספר מיכה.